Gjaku i njeriut, a është i pastërt apo i papastërt? Kjo është një ona prë i meselëv që e prë i qërtjev që ka mas shumë të i nëvyën njeve. Filimisht, gjaku i mustracionëv e përmenu ma heret se me i tifak, me i gjma djetarve është i papastërt. Por gjaku tjetër, por pos gjaku të mustracionëv, a është i pastërt apo i papastërt? Ka hejloftë të djetarët. E vërteta është se... Shumica absolute e djetarve Dhe thua i se nuk dijet pi kur kujna pi djetarve të me dhebër Qe ka thonë që gjoku është i pastërt Shumica absolute e djetarve e ka në mendimin se gjoku është i pa pastërt Bile bile kanë transmitua e gjma se gjako është i papastër numër i mali djetarve. Prej tynë, imam Ahmedi ka transmitua unanim djetarve se gjako është i papastërt. Prej tynë, imam Kurtubiu ka transmitua e gjma se gjako është i papastërt. Prej tynë, që e njeni shpesh prej disa djetarve që thëjnë, apo ha gjëlarë, këtë që kanë thonë që i bne hazmi, thëtë se gjako është, i pasërt, jo, i bne hazme i transmiten e gjma, unë libre në ti në amaratibulli gjma, se gjaku është i papastërt. Prej aty në që ka transmitua e gjma, se gjaku është, i papastërt është imam nevojju. Kajtë qita djetarë kanë transmitua e gjma. Dhe e kanë kundeshtua kitë mendim të djetarëve, disa prej djetarëve të, të më vanë shumë. Prej aty në që ka e kanë kundeshtua kitë mendim është, Shesh Shokani, a.q. Ka thonë se Gjaku është i pastërt. Prej ty nëvë është Shekh Sadiq Hasan Khani. Prej ty nëvë është Shekhul Albani dhe jo që e ka kundeshtu këtë mendim, mirë po i ka bohë horë ata që e kundeshtu in apo kanë transmitua i gjmonë këtë qështje. Prej ty nëvë është Shekh Uthejmini, r.a.m. dhe më thonë thotë se Gjaku është i pastërt. Atëherë, këthehmi të këshyrë me argumentet e dy porve. E kanë marë argument, ata cilet kanë thonë, se gjako është i papastër, fjallën Allah të zhe o gjelë, ku thëtë Allah të zhe o gjelë, ku la e gjithu fi ma uhi e i leje muharremen, ala taimin, jetë amuhu i illa e jekune me i tëten, e u dëmmen, më shruhan, e u lahme, khinzirin fe innehu rizë. Thëtë thujë, o pe nga mberë, thëtë nuk gjëjë, thëtë, Prej gjera u qka, mua ndalu e mua, thet, nuk gjoj që ka haram për përpës këtë një gjera u. E para, thet, e ngordhura, Gjaku i derdhëm, edhe mishi i thiu, se këto janë të pa, të pe inëhu rëgjës. Këto janë të, të papastërta. E kanë marë këtë fjallë, dhe onë shumica e djetarve argument se Gjaku është i papastër, fjallë në latë të gjellë, pe inëhu rëgjës, sepse Gjaku është i papastërta. Edhe argumente është i qartë se Gjaku është i papastërt, nuk ka nevoj më filozofuar dhe thina shumë. Mirë po kuj kanë marrë argumentet ata të cilët kanë thonë se Gjaku është i pastërt. Ata cilët ju në argumentuë se Gjaku është i pastërt, kanë marrë këtu argumente. Filimisht, bërra e tullë aslije. Baza në qështje është se janë të pastërta. Dejtë vjenë argumenti dhe të largonë këtu prej kësoj baze. Edhe ne e pomë argumentin ajetin kur anorë. Mirë për këtë ajet e kam barë djetarë qyshe kam barë të ajetin për, për alkoholin. E dyti, argumenti i dytë se gjako është i pastër të ërët se Thonja Hasan el Basriut që e transmetën Bukhariu prejtina dhe të me ezel e lë muslimune ju salune fi i gjirahim. Dhe të vazhdojnë muslimëndë. Hasan el Basriu të kam vajdua muslimën të mu u falun varë të ty në të esha të ty në të jetë gjaku për tu. Na e dina se pastërtia është kushtë për namazë, na po. Sikur se, sikur se të shkonë, të shkonë gjaku i pa pastërt, nuk ishle ju e sahat mu u falë me izatet sahat, të u falë me tesha me gjakë. Gjithashtu, argumenti i të retë është, Hadithit cilë nga ka transmituaj më Mehmetin, sahih, mësnetin e tina dhe ka po sahih, Ahmed Shakiri, Alehi Rahmetullah, në gjari atë një dy sahabive, që ju në dalë unë me ruajt për ingamber në Alehi Sera Tua Selon. E kanë ba natën dy sahabimi i bo roje u shtri për, për ingamber të Alehi Sera Tua Selon. Ka ruajt një pjesë natës njëni, një pjesë tjetërës natë njëni. Kuri ka ardhë këti sahabiju të më ruajt në gjysë me në natës, Edhe po, po falë namaz Namaz nate Deri sa so jun afruë mu shrikt Edhe e kanë gjuë me shtiz E kanë rok Në disa vena Edhe nuk e kanë dërpre Kësahabi namazin Kanë thonë djetart Si kur ti shkonë gjoku i papastërt Kësahabi kish me ndërpre Namazin Sepse namazin nuk lejot Në të me, me papastërt ti jak kan thon dietart, shumica e dietart po kët argument dhe kët argumentin e nini shumë shpesh se ka mundsi thonë që nuk e ka pa, nuk e ka ni kit ngjallje pejgamberi alayhi salatu wasallam. Sepse pejgamberi sallam nuk i ka ni ekë ngjallje çka ka ndodhur. Apo u ka kthyesh e xhe kuzemini enshalloh munte alayhi rahmetullah ka thon fillimisht. Ka thon nëse pranojnë për juve që pejgamberi alayhi sallam nuk e ka ni kit ngjallje Ka hun dhe kjo është shumë lagmentë, edhe kjo është realitet, është e pamonshme, mu plagosë roja që i ka caktua pingamber a.s. Edhe mos me ja rritë lojmi, mos me u kujdesë pingamber a.s. Kushu, kushu plagosë e kushja. Ka thonë nëse të shekhu dhe i mini, e ka si ka rritë kjo lajmë pingamber a.s. Apo ju kam shefë kjo njore pingamber a.s. Thetë a ju kam shefë kjo njore allohu të cili konë të zbritë kur ana, johu dhe billa. E ka ditë kënë gjarje Allah zëgjel Sikur kënë gjarje Sikur kënë gjarje Tishkon që gjoku është i papastërt Dhe e prish abdesin Kish me izbrita Allah zëgjel Për nga mberta le i selama jet Edhe mja kalzua kitë pshësi Qyshja ka kalzua për shumë pshësi Që janë në kurë ndë më thonë Pshësi që i ka bon mbo mënafikat dhe më shrikt Po edhe sa abite për nga mberta le i selama Apo? Sikur më shefa Allah zëgjel Edhe argumenti i fundit që ka e kam përmenë djetarët se gjaku dhe më hënë është i pastert dhe jo i papastert është hadithin dhe më hënë të cilin e kanë ziri më maliku më mm. vëtë ta në tina edhe imam bejhakiu dhe e ka bo vëtë imam bejhakiu dhe shumë djetarët kanë bo kitë hadith sa hidonë në gjarja e plagosis e vdekjes omerë të radiallahu anhu është plagosë omeri dhe e ka falë namazin për nga mberi omer radiallahu anhu varë të tina duke i hecë i hec Gjak. Sikur t'i shkon Gjaku i papastërt Omej e radjelohu andhu Nuk ish falë në teshen me Gjak Ta është Gjaku ashtë i pastërt Apo i papastërt në ajë përmenum argumentet e dy porve Thetë Shekhu l'Albani Ta është në jeve në akamejt zbesh edhe një argument Cile argument është? Argument e i gjmasë që e përmenat që e kanë transmituar djetarësi më Mahmedi A e kundërshtu më këtë argumenti ju Thetë Shekhu l'Albani Çrëpër po mend sesela sahia, ti po cillaj moshet, ne po mendom Rosin e, e transmetuarën albasriu pi plot sahabëve që u mfaltu u derxhak. Çfarë cillaj moshet ka postë sahabt? Cillaj moshet bota tut kur ntos s'tomer radhiyallahu anhu, a po mendom që Omer është falme me xhak der. Tu i rrië u vorr xhak. Cillaj mosht kur i, i përmendom Rosin e dy sahabive që njonit i ka rrië xhak, ku aj tjetra ka po? Ku është kjo xmo? Edhe do hom Unë një thonë përfundimisht, se qërqja e gjakut se ashtë i pasërt apo i pa pasërt, është pri qërqjevë që ka ka nevojë mësë shumë të dohonë më punuën të. Unë, unë edhe pse e komendimin momentalisht se gjaku është i pasërt, dhe më thonë zemra jeme shumë, unë flenë, unë fjallën e aty në që ka kanë transmitu i gjma, dhe kanë thonë se gjaku është, gjaku është i pa pasërt. Ndërësa, Ndërsa nëse thunë e kupilen këto që ka i përmenet dhe rritashtë, thëmë se këto që është jo, e krejt që ka përmenet dhe rritashtë, e hinu në dispozitën që ka e kam përmenet fukahat, djetarë të efekhot, sa hebul rëdherë. Njeri që ka ka rëdherë, që ka ka arsye. Për shembul, krejt djetarë të thunë që mu falë gruaj e mustahada, da ngruaj e cilë e të i kalën kohën e mustracionëm, të i rridhë gjakë. Kurkus ka thonë mos më fal se ka urdhëruar pejgamberi i sonë. Edhe Omer radiu Allahu anhu, s'ka pas qysh mos më fal. Krejt dietar me një vete, edhe Halefite dhe, dhe krejt tjerë, njerit që është tu i rrjedh gjak, misona, me falë amazin, apo? Dhe më thonë, "A më fal namazin apo për këtë, domethënë? Thonë se do çështja është, domethënë, shumë e rrezikshme. Donë no, nuk merrët mendim i prerë unë këtë çështje. Edhe në mënyrë të veçantë kur nuk dihet fjala dietarëve të vjetër, së kan thonë që është i pastërt. Por këtë unë edhe pse ju them që gjaku është i i pastërt, ju po them don, tjala më e mirë juva derisa so ta arrihnit, bohni foka është me majt mendimin se gjaku është i papastërt. Mirë, e prirë Gjako Abdes na jo kina më folë të Abdesi. Doon, gjithashtu, duhë me përmenë këty të Gjako. Gjako që zakonisht të kush ka pu qërë në shpin, doon, e shema 2-3 dite që e paska pikë Gjako në kështu doon. Kjo, kjo Gjaki pakt, edhe të ata djetarë që thonë që është i papastërt e kalë mendimin se kjo fën, arsido është për ta. Njerëpor gjakut që e sheh ka rridh asoj obligohesh me lajteshën të shumicë absolute e dietarëve. Dhe dispozita e njëjtë është edhe për gjakun të gjërave të cilat ju hahet, ju hahet mish.